شیط غان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القصص تاسین میم اللہ پوئی گی پو معنی ددیم تلک آیات الكتاب المبین دا په دې صورت کې آیاتونه د کتاب دی واضحان نذلو علیکم انبا ای موسی فرعون بالحق انګه بیان او پتا باندې سهال موسی علی السلام او فرعون صحیح صحیح لقوم یؤمنون خاص دا قوم د پاره چې باور کوي اِنَّ فِرَاوْنَا عَلَى فِي الْأَرْضِ بیشکا فراون زانو چتکڑو پزمکا کی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعَان او گرزولی خلق ددی ڈلی ڈلی يَسْتَذِوِ فُوتوائِ فَتَمْ مِنُهُم کمزور کلی وائی وڈلی ددینا چی اسرائیلو يَذْبَحُ وَأَبْنَاءَهُمْ عَلَى الْأَلْعَالِ الْبِئَامَنِ دِي وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُهُمْ او ژوند دې پري خو دې زنانه دي انه کان منل مفسدين بيشکه دا دران فساد کونکي و نوريدو ان نمنا الله اذا ذكروا هم وګبلی راځو کړه موږ یې را توکړه چې احسان کو علل ذین استضعفو فی الارض هغه کسان باندې چې ډیر کمزوري کړي شي او پزماکې ونه جعلهم ائمتا او گر ذو ذیرا سرداران د دنیا ونجعلهم الوارسین وگردو دیل را وارسان او غستن کی دو حکومت ونمکن لهم فی الارض او قبضا ورکمونگ دیل را پزمککی ونریا فرعونا و هامانا و جنودوما او خیمونگ او حمان تا له خرود دي دواړو ته منو ما كانوا يحذرون د اسرائیل د لاس نه هغه انقلاب چدي کولا خطر کوله او هينا اله امي عمون غواهی کړی و مور د موسی علی السلام تا چې د لپی اور kawan فیزا خفت علی کله چویری دی په د باندې چې فرانین انده نه اخلی فالقيه فی الیم می نظریاب ته وغور زوا خد دی لاس مور kawan دشمن لزان ندی ورکول کول پکا ولا تخافي اميری قاعده د په غر کې دو باندې او لا تحزني او مګم جنکی قاعده د پوجا دای باندې انار دو الیک مږه واپس کو تا تازر وجعلوه من المرسلین او ګرځود لرا د پیغمبران ناسه مدپس فالتقت وهو آله فرعون راوشد کذل را د فرعون کور والو لیکون لهم عدو و وحزنا چي جوړ شي د دې لپاره او جوړ شي د دې غم ان فرعون و ها ما نا بے شک فرعون چې بادشاہ او حامان چې وزیر او لخکر دي سراسر غلطی کوونکي او وقالت امرات فرعون وی اغا بیبی د فرعون قرۃ عین لی ولک چې دا ورو کې زما د سترګو اخوال او استاد د سترګو اے فرعون یا وې چې زمام دی لا تقتلوه موج نزلرا ازاین فانام امید دې چې مونږ له بډیره فائدرا کی او نتخذوه ولذام یا سو سودلرا پ زیسران قوم لا شعورون او دینو خبر دال یادکارون نه و ازبح فواد ام موسى فارغا او سباکو کو زله تمور د موسى عليه السلام به قرارا ان قاعده لتبدي به نز دیوا چې خبره احکار کړې وي چې دا د مازی دی لو لا ربطنا على قلبها په چره مونږه صبر نه ور کړې د دې زړه لتاغونا من المؤمنين تشی دایقن یقین ان کی د الله په عدی باندې وقالت لاخته قصي اووی خرد مصال سلام تا چې په د پسروانه یا فبصورت بی عن جنوبن لقد تن ودت ذبيرتن وم لا يشعرون او خلقنا poesiaل وحرمنا عليه المراثيا من قبل الا يمن بنقليو قد باندي او باي رسول د زنانه او د مخكنا وقالت اوي خور دده فرعون کوروالو تا هل ادلکم خبر کم تاسو لرا علا اہل بیتین یک پلو نو لکم وداسی او کورن باندې باندی چد دو پالن وکیستا سو دو پارا وهم لو ناسعون او غیباد دو خیر خواهی کون کی فراددنا ویلا امیم واپس اپس کم دل راق بل مورتا که تقر را اینوها دیده چې چی اخیش استرگیده دی و لا تحزن و لا او غمجنن نه ولی تعالی ما او چی پوئیشی ان الله اللہ حق چی وعده دا اللہ رشتی آدم دا امر اشتیاشو آغا بل با امر اشتیاشی ولیکن اکسر لا اعلمون دګیناک سر خلق نه پويږي کله ما بلغ شذو واستوا کله چورسید مو صالح السلام زانه تا برابر شو په خپل قوتونو اتهنا او حكما او فهم قابلیت او علم د وكذلك كنوز المحسنين الله يدغسمه بدل ورکو نكانو خلقتا زکه علم کسب سره حاصلي ودخل المدينه تعالى حين غفله من اهلها اورار موسی عليه السلام خپل کور یې کلي نبارو راغه داخل شې م سرته په داسې وخت کې چې خلق وو فرماو پاجدف یاره جولین نبی مونته په دغه خار کې دو تنا سړي یکتتلانی چې په جګړو یو بل سره اعظم شیاته دا یو دو موسی اسلام السلام د قوم نو بنی اسرائیل او اعظم عدوی د دشمنان د دن او فرعونیو استغاثه اللذی من شیاطه و یاد کو موسی علی السلام تا اریسلی چې د د قوم نو علل ذی من عدویهم په مقابل د هغه سړي کې چې د د دشمنان نو هو کذحو موسی سکو ور کا علی السلام لا سیکو فقضا علیم پاقبان دی مرگ را گیڑو بوینو گوختی قال آزا من عمل الشیطان وی موسیٰ علیہ السلام دا سکار کار دا شیطانی یاد دا دا جگر او یاد دا کار چوشو پخلتے په پختائے باندی جمو خلاصې کو په خلاصي کې قتل او شو او موت راغې انه عدو و مذلم مبين به شکل دا شیطان دشمن دي او ښهره گمراه کونکې خلک لراوې سوک نو بچ کیګن قال رببني ظلمت نفسي وي موسی عليه السلام اي زما رب مازياتې کله په خپل ځان باندې بہتر دعاوہ چې څوک منور کولاسمه دیوبل نه جدا کړی ما به تر خبر وانه پاتې شو وا. غفور لی پسما ت معفیو کی غفر الله الله تہ معفیو کړه ان اول غفور الرحیم وشکل لا بخشش کون مہربان قال ربی بما انعمت علی یا وہی موسی علیہ السلام اے جما په سبب د دې چې ما به نظر ډېر احسان وکم زموږ سوالي قبول کوم د دې شکریاواده کومه هغه د فلن اكو نظهيرا للمجرمين چری بزو امداد نکوم د مجرمانو خلقو کفرعون یې نوې چې دی بیا چری راګار نو کې دی بیا موسی علی السلام وینه زو چری د مجرمانو مرګ ورته مظلومان امرغتیا وکوم پس بها فی المدینۃ پس بئ کو په د وخار کې خائفن یریدن کې یترقبو چلارو تیکاتو فیذل لذستان سرحو بالامسی پس ناسا پاغه سرهو چمداد غخته او ددن پرون یستصریحو چی موسیٰ علیہ السلام را شوانا قَالَ لَهُ مُوسَى عُوِدَتَا مُوسیٰ علیہ السلام اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ تا خو اخکارا شرک ہے بس بلکار دینشتا بھی دا شرنا یقینن یہ تو شرک ان کے اخکارا فَلَمَّا عَرَادَا فَلَمَّا عَنْ عَرَادَا کَلَچِرَا دَوْكَلَا مُوسیٰ علیہ السلام اغه سې راځ ان اراده پرونی څنګه کړیوه ائیب تو شا بالذی هو عدول له ما چی اغه سړی ته چې هغه دشمنونو د دواړو اغه فراونی قال یا موسی نو ئې دی بنی اسرائیلي چې اے موسی علی السلام اترید وانتقتلنی صدا مطلب دې چې ماهم قتل کی کما قتل نفسم بالامسی لکسن چی تا قتل که یو صغی پرون ان توریدو اللہ ان تکون جبباراً پی العردی استانور سمطلب او ارادن دا مگر چشی زورور پزمکا کی فما توریدو ان تکون من المصلحین دخلی سی کو بانا باند خلق وجنی ته را دنه که چې شي د اصلاح کوونکو نا هو یا رجل من افضل المدينه يسعى راغی یو سړی دا غلری طرف د مصر نا چې منډي والي قال يا موسی ان الملائات تمرون بك نبیو ای موسی علیہ السلام او شورا او مشران د فرعون چې دي مشوره کويستا په حق کې ليقتلوا کا جتال رقتل کی لکه نبی لي السلام ته جوړونه دوا کې ناس تو اوبه دې ابي کور په شو دغه سو مشوره کويستا په حق کې وجند فخرجوا عزا دمی سرنا اني لك من الناس وحين زست خير خوي کو ما مينت تا تکوما چې پریدي دینا غوري فخرج منها خائفن يترقبون نو او دمی سرنا یریدن کی چې کاته وی لارو ته انتظار کو. قال رب نجيني من القوم الظالمين حبيبي په دعا کې چې زماره بچ کې مال را د دې قوم ظالمانو نا ولما توجها تلقا عمدينا او کله چې مخه کړو په طرف دمدین باندې قال اس ربي اي هديني سوا سبيل نو وي چې دا امید دي د خپل رب نه چوب خیمه تر رب زما غلا رسما دمدین ولمّا و لما وردما آمدیانا کل چراورا سیداغا کویدما دیانتا و جد علی امتم من الناس یسقون نوی منتو پاقی باندی یو دل دخلقنا چی ساروی و بکول و وجد من دونی ممرعتین تزودان اوی منتی آخوا دخلقنا یو دو زنانا چه گڑی واپس کولی دوبونه قال ما خط بکو ما وی موسالی اسلام چه صد حال ستاسو اولی واپس کولی قال تاوی اغی دوارو لا نسقی منگا نشوب کولی حتی یستیر رعاو طرق پوری چه واپس چی داشت پنکیان پابونا شیخ کبیر او پلار زمونګه بوډا دی ډیر مرواله دی دا نشي کولای دا کار مجبوری وانه فصکل او ما موسی عليه السلام اگیلا ساری وبکړو ثم توللا الذلی او بیا اوږر زیدو یو سوري تا اته یو کی کورونه وانه فقالا بی بی پدوعا کی ربی رب ازماربا انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر بی شک ازو اگر رزق تا چی تی ما لراکے ناغیت محتاجیم تخلقنا نغوارم آدھی خلقنا بسوارد چیریک انصاف نشتا فجاعتو احداؤما راغله او یوا د دوواړو خوندونه تمشي علىحیا چرا راان واډبه په حیا کې حالته ان نه بي در کا مثال سلام تهجدما پلار تاله بال کوي لجز کا چې بدله در کې تا له اجرماڅق مزدوری داږي چې تاسو له ساريو بکړی فلم ما جاءهو کله چې راورسید موسی عليه السلام نمازیان هغه شیخ ته وقص علی القصص او بیان کړل هغه باندې خپل واقعا قال لا تخافم نو یو چې ریګما نجوت من القوم الظالمين بختوری بچ شوید قوم ظالمان تلتا دا فیران لاس نرسی قالت احداهمایا عبتست عجرهو اوی اغیوی جنه پا دیدوالو که چهی پلار زمان اونی سادل را پا مزدوری سرم ان خیر امانه تاجر تل قوی الامین بہتر آغا چې تی نيسی په مجدوره باندې نو آغا سوق دی چېم زور ور دیو امانتګر دی ستګی دې دل وکنه چا وا زوک نو خلق ز کوئی نل ریشو نشایخي نو لباس هم اشناو قال انی وریدو ان ان کے حکام نو اوی غشیخ دمدین شعیب علیہ السلام چزما خدا خواہ دا انی وریدو دخپلی خلینا تو ایما دا سنت دیخو زیرا دلرم ان ان کے حکام چی نکادت سر درکم تالرہ احدبنا تیعاتینی یاو د دې دواړو لونو زمانه چي دادي الان تاجرانی زمانی حجج او به دې شرط باندي چې مزدوري وکماله اته کاله فین اتمم تاشرن ک پورا دې کړلس فمن ان دکلا بستحسانی دا او ته عرس کو کا د م چېوللی نه کږي چې او د دواړونه وما اوریان اش قالی او د چری دا نه غواړم چې تاباندي سختی وکم تجددونین شاءله سوالحین زر دا چې به ممال لره که د الله خوښ د نکانو خلکوونه ستاما سره وخت تریر شوي په ان شاء الله چې توبوي نه قال ذالک بینی وبینک او موسی علی السلام دا وعده شو زما استاد پومینسکی ایمل اجلین قزویتو کوم یو د دوالو نیټو نه چې ما پرکړم فلا عدوان علییا بیا وزیا تینې په ما باندې ولا علماء نقولو وکیل او لازمون په دې ټول خبرو باندې ځموار دي او ګواهی فلمما قضا موسی الاجل کله چې فړکړه موسی عليه السلام هغه موده اعلی موده چې لاس کلو تمنا باسي وي به اهلي او بوې څنګه سراخ په کور والا مصر تروان شو انا من جانب التورنارا نوی لز کوی تور طرف تا قال لاهلهم قص نوی بیا خپل کور والو تا چتا سو یثار شه انیا نستنارن معولید اور لعل یاتیکم منها بخبرن شاید چراشم تاسو تا خبر او په علم سره چلار راته خوې او جزواته من النار او یو سروټ کا دور لعلکم تستلون دې دې پاره چې تاسو په ځان ګرم کې فلم ما اتا کله چرور سي دې هغه ورته نوديا نو आवाज وکړشه من شات ال واد الايمنه تترفا میدان خی طرف د موسی علی السلام او فی البقعۃ المبارکتی باغړه دا برکت کې من الشجرۃۃ تر طرفه دا ونینا ایا موسی الله واذکرو چه موسی علی السلام انی ان الله و رب العالمین زکیم چې دا خبرې کوم نو الله یم رب مخلوقاتو وانا خبری نکوی وان القی اصوا که اوغر دوام سا فلم ما رآتا کله چې ویلې ویلی دا غیل را چی پرشاری کهو کان نا جانن تابوی دا نرے مار دے ولامدبرن اگر زید مصالح سلام شاکون کے خپل هم ساتا ولم یعاقب عروس دیو نکاتو. یا موسی اقبل وی اللہ چه موسی علیہ السلام خامخا ولا تخف او یریګه ما انك من الاامین یقینا انت امن ده اسلو کې انده کفي جیبکا ننه با سلاست فل پګریوان کې یا پترخ کې تخرج بیضا امن غیر سو رو بو سی دا لاست تا تک سپن بغیر د سایبنا وزمم الیک جناحا کمن الرحبی او جخت کا ځان سره دوړه لاسونه چیکره تا باندي روب راضی په دې سره ولر کی فزای نه کا برهانا نے مربیکا پس دا دعا معجزیدی ذرب استانا ال ذلال شفیران تا داغه لخکرتا ان هم کانوا قومن فاسقین یقینن دا یو قوم دی ډیر فاسقان او سرکشن قال رب اني قتلتم منهم نفسا وي موسی السلام ای زما ما قتل کړي د دین یو تن باخه خو یختلون ازي چه ما قتل کی داغی په بدل کی واخی حارون وابسح منی لسانا اورور زمان چه حارون لیسلام دی دیر صفا دی زمان پا جبا کی فا ارسل هما یردعن نو دی علیگا ماسراد پارد امدادو یسود دیقنی دی به زمان تصدیق کوي او زمان دا خبر تشریح با کئی ان نه کا پوین یو کذيبون اوز دین یې ریګه ما چې دې په ما دروغجن کی قال سنشدد حدذاکا بیاخیکا ویل چې زما مضبوطون مټيستا و دې رور ستا سره پرور باندې سله مضبوطی کنه بنا جاء لکما سلطوانن اوز بدرکم تاسو دواړو لرا روبو چ pheran bayari ista sun palay siluna ilaykuma dilasni shi rasul ta su dua lta biayatena la shi azuma pa de mu'jizo sara antuma wa man ittabaqumal ghalibun ta su dua asu chista su mar guri shi ولمّا جاءهم موسى بآياتٍ نبيناتٍ كالجرار دي ته موسى عليه السلام فغی معجزوز ومصرہ واضحہ او خاروی قالو وئی دی فرعونانو ما ھذا لسحر مبترن ندی دا مگر جادو ټول کړي شوی اما سمہنا بیازا فی بی آبائنا الاولین امو خن دی دا نوی خبر ہے فاقا مشرانو لنبانو کی وقال موسی ربی اعلمو اوی موسی علیہ السلام چزا مارب خب ہوئی گی بی من دا من عندی پا حالا چابان دی چراغل دی په ہدایت سرا و پرانا سرا دا طرف دا اللہ نام و من تکونو لہو عاقبت الدار او په حال چا چې دا انجم خېسته شي <تصفح> انه لا يبلع الظالمون یقینا شان داره چې ظالمان ناکاميږي حسې ځان کړی وقاله فرعون يا, وقال يا ايوال والاو او وی فرعون اعلان وکړو چې زما دلبار والو ما علمت لكم من اله غيري زخنه پیجه نمستحو ذ پاره بل بغیر ذ خپل ځان فاوقذ ليا همان وعلىتيني نور بل کماله اي همان په هټو باندې خاطي کا فیال سرحن پس جوړه کا زماد پاره يو څنګه یو يومنارا لعل اتلئ الى اله موسى تدی په روان جز معلومات کومه ده خدای د موسی علی السلام انی لاذنو منل کاذبین او ذ یقین کوم په دا باندې چې دې ضروج جنون زده مستكبره هوا او جنودو فل ارض لو یو کړه فرعونهم او ددا لهکرهم پزماکه کې بغیر حقې په باطل باندې خوشاله وو باطل باندې फरक پوهار کاو غوا او زن نو ان نو لا یرجعون او د دې دا خیالو چې دې به موږ ته واپس نکړې شي نو انیومنگ دلرا او لخکرو د دلرا فنابدنام فی یم دووم ورذل دریاب تا فانزور اوغورا کای بکانا عیبتو ظالمین ظالمانو دق انجامې سرهنګیشو انجام د ظالمانو هغ او جعلہم ائمتای یدعون الین نارین مُنغَر ذولی دی لرا مشران جهلق ورا بل ورتا کوفر تا او ترابلل ور ترابلل او یومل قیامت ای لا یونسورون اجذی پس پتمه و غنشی کیږي ورته قیامت او د دې امداد نشی هر مشرک پدی تا ما ده قیامت کې زمات پوز شي واد بانم بی هاذه دنیا کی لعنتا او لګوم کذې په سي دنیا کې لعنت او چسو کینم اخلي او خامخابوي چې فرعون عليه اللعنه دا وسروي کله او یومل قیامت هم من المقبوحین اڤرذ قیامت شی بدیر ډیر بدرنګ او ډیر ذلیلہ